di bab tasawuf bukan di bab fikih awal ya, lagi kita tidak bicara tentang ijtihad dan taklid dalam bab fikih ini bab tasawuf ada mursyid ada murid yang dimaksud dengan Imam Ghazali supaya murid ini tidak mesti bermadzhab tidak mesti bermadzhab tidak mesti menganut suatu aliran mazhab fikih tertentu ada latar belakangnya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 khawatir dia akan melibatkan diri dalam uh, koprol-koprolannya ahli debat kenapa pakai gunung kenapa tidak pakai gunung untuk membersihkan ini harus kita fokuskan semua kepada Allah dan zikir jadi ini malhab sementara tidak diharuskan kepada seorang murid selama dia masih di bawah pimpinan murid di bidang tasawuf Bukan loss madhab seumur hidup. Sebagai yang antum katakan. Ada lagi kekeliruan bahwa kita mesti fanatik madhab. Ini benar. Dan saya kira saya pun sampai hari ini belum berubah. Dari apa yang pernah saya tulis 20 tahun dahulu. Namun, sudah jelas. Bahawa saya menginginkan apa yang saya baca. Di zaman ini. Di eh saya akan sajikan dengan penuh amanat dan kertip. Ini sepanjang pengertian saya. Saya bisa memilih apa yang saya pandang baik selama saya memimpin begitu. Kalau ada pilihan ent berlainan dengan Ana, maka sebenarnya karena Ana yang memimpin, Ana mungkin lebih mempunyai penafsiran lain. Apalagi ana punya tafsiran ini sudah cocok dengan Imam Ghazali.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 orang yang dikatakan tidak diharuskan la, la kata Imam Wazali, tidak harus dia bermadhab, atau tidak diharuskan bermadhab, bukan berarti dia haram bermadhab seperti Fatwa Tuan Hasan Bandung yang kita debat hari itu, tapi dia tidak usah ya tagayat bimadhab awal yang mungkin maliki, yang mungkin syafi'i, bukan berarti keluar juga dari madhab, ente dalam soal ini salah paham buat yang keempat kalinya kalau Syafi'i Wazali bilang, la ya tidak yujid atau tidak yujid di masjid bukan berarti dia keluar dari masjid. Ia bermaksud dia berpendapat bahawa boleh masuk ke dalam maliki boleh kita masukkan dalam masjid. Anda boleh boleh masuk di sini Kita bisa boleh semua ini Kalau kamu bertiga tadi Wahai ahli maliki Syafi'i Anda Tidak masuk ke dalam masjid. dalam masjid. Baru kita akor kalau kamu sudah ketemu bahwa kita ini sekarang mau menghadap Allah. Masa'il mazhabiyah la tadkul fi al-bam. Akhirnya masalah di shakih. Masalah di imam. Masalah. Bukan berkata bahwa kamu jangan bermazhab dan selama-lamanya tidak bermazhab. Membuang mazhab seperti pendapat Hasan Bandung. Yang mungkin entah fahamkan begitu. Ini salah. Karena itu saya benarkan entah punya kesalahan ini di bidang pertama yang dibilang tidak bermazhab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 Dan kalau fanatik madhab ini bukan berarti ente keluar dari madhab yang nilai tatasok di madhabik. Hak Allah di atas kamu meminta di syarik. Womim Imam Al Ghazali fi al Bal. Kalau dia masih bermadhab empat, dia masih boleh. Cuma waktu ente masuk ke dalam melakukan suruh ini ente tidak, mesti tidak boleh fanatik ternyata. Ente juga. Jadi ini syeikh akan memelihara empat madhab. Atau lima mazhab. Atau mazhab Sufyanis Tauri. Mungkin ada mazhab Ibn Hazm al-Andalusia. Akan masuk suluk. Itu semuanya boleh masuk. Tetapi kamu tidak usah berdebat-debatan tentang masalah-masalah khilafiyah. Di saat kamu masih di dalam suluk ini. Ini adalah yang kamu. Dan saya tahu. Selepas ini, saya tidak akan berdebat-debatan dengan ini. Lebih banyak lagi dari itu. Kalau ini belum ini mengerti. Ana mengana sok ana kira mau debat. Betul. Ana mengerti dan taswiya, tapi ya. apakah awam dengan ada diktekt ini? K dan ada bahas? Iya, iya. Kalau ente bilang ana, awam tidak akan mengerti itu, iya. ana tidak baca ahya sama awam. Karena so, ente sudah setuju kita baca ahya. Ente tidak berhak mengatakan pada ana ente buang ahya separuh, ente tinggalkan separuh. ente tidak berhak. Jangan. Sebab ente sudah setuju kita baca ahya. Kalau tidak jangan baca ahya. So, ajaran ahya bukan seperti sarkan ini. Kak. Kayak apa? Kayak ajaran ahya. Ajarannya masalah ya, mesti sekarang Ustaz memberi satu penjelasan kepada awam, pada umum Ini bikin, bikin apa itu, Ustaz? Bambang, bambang, bambang Ana mengerti Ustaz punya kemauan dan tujuannya soal ini Tidak, ana, Sekarang Ana minta inti bersama Bukura Alwi, tanya awam itu Apa salah ngerti dari Ana? Apa inti? Dok Bukan seperti Jangan inti Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Hassan, anda ana tidak, tidak mau debat. Kalau anda mau debat sama anda, anda tidak bersedia. Kalau anda mau pakai cara anda nah, bicara itu. Ente bicara atas nama orang sama, setiap, anda sudah setuju. Anda ya. bicara atas anda, diri sendiri. Ya. Lata pun umum. Nah, bukan. Bukan. Jangan anda lipat anda di dalam umum. Itu. Bukan. Anak orang tua. Iya. Lata ya. lah main. Lah. Lata pun tak. Anda jangan main sama anda. Kalau anda bilang sama anda, ini umum sesat. Anda bicara atas nama umum, ini tidak betul. Betul dong dia bicara begini. Ia Ya, perhan menyuruh saya. Ana besok ana tantang itu orang semua yang ada di sini ditanya pada umum. Apa ada yang sesat dari kata Ustaz Jin? Iya, itu bareng jelas. Itu kalian berbicara. Nah, orang bilang umum-umum. Baik. Baik. Anas kan. Ana bisa bicara juga bahwa umum tidak sesat dalam perkara. Ya, Ustaz Jin bilang apa? Baik. Dengan pengertian ini, Dan. Iya. Tajrid tiru-tiruan. Tapi Ustaz mengatakan tiru adalah itu ba. Eh dalam masalah masalah. Okay lain. ni awalnya dia anak tu dia balik lagi. Bukan. Ada lojok mai apa? Bukan anak Hamzah. Anaknya. Cuma dia nah, bilang sama enti ini nanti jadi panjang. Selamat, Selamat. enti dah bicara begini di masjid. Waalaikum. Bayak gak tak hujan ya, ya. di masjid. Enti bicara maaf. begini ini Hasan. Enti mesti mengerti anak punya kata kata tadi. Enti ulangi sekarang. Bahawa yang akan maksudkan eh tiba tadi eh Wa Wataklit itu Fil madhab syar'i, dalam fiqih. Hmm. Orang tasawuf ini dah boleh taklit ente. Ente mesti taklit sama ente mian chef. Hmm. Ente tak kalau tak ente sekarang masuk sama anak taklit. Dengarkan dulu, hmm. dengarkan. Tidak berantai. Nah. Kalau ente mau masuk sama anak sebagai murid, hmm. anak namanya Syekhnya tasawuf ya. Ente taklit sama anak. Ente tidak, e, ente murid sama anak. Ente tidak boleh taklit madhab uh, nak cabandia. Ente tidak boleh mengambil solat wahidia. Ente mesti lepas itu madhab madhab Tasawuf itu mesti ambil masa pinternya guru. Itu yang dimaksud. Entah bawa jauh ke VG, lalu entah bercakap sama orang-orang sesat itu mahukah? Ya Allah di. tak terhiburnya, lah, tak melainkan ada. Jangan entah sudah bosan sama apa ya? Entah bila samaana menyesatkan orang. Baru kali ini anak dengar orang bilang orang sesat. Entah atlet pinternya berkata, anak mana wait ingin menyesatkan orang ya Allah di. Anak tidak ada sih niat menyesatkan orang. Yang anak maksud Imam Ghazali berkata kamu jangan mempunyai madhab-madhab aliran aliran dan tidak dipustikan aliran dalam arti kata bab tasawuf oh, yang mesti kita bicarakan iya. sama ente punya mursyid ini. Anak sekarang andong, sekarang jangan kayak kita sawoku ato-ato. Kalau ente mau ambil pencak dari andong, kagak andong siap ana mau masuk sama ente sebagai murid. Ente bilang, tapi ana mau pakai ana punya pencaknya ya, ya haksi, Haji secara baik. Lu, boleh. Ente mesti ambil anggeran punya cara. Kan gitu. Enggak boleh ente bilang siap ana mau belajar sama ente tetapi ana pakai tarekat nak syabandi. Kalau ente pergi torik nafsyapati, ente sir menina Takut begitu Jadi, mazhab mazhab tidak mesti Walaupun anak tidak larang Ente mengandung satu mazhab tersebut Tetapi selama ente sama anak <tuk> Tidak diwajibkan, ente mesti Lepaskan itu fanatisme mazhab Ta'asul itu namanya Kalau ente datang sama anak belajar Ente mempunyai satu mazhab tertentu Ente ta'asul <tuk> Lah betul, betul, betul. Ada betul. ini dalam eh, nanti dulu nah, Dan ini dalam eh, iya kita sudah setuju baca. Kalau ente tidak setuju, ya, ya kita dah baca. Ya, baca kitab lain. Ini, eh, ya, begitu kita mesti bawa apa? Maksudnya ente kita mesti nyulap yang gini tak enak dan buat pendapat. Tidak betul. betul Bukanlah. Kalau ini soalan tidak jelas. Kalau ini keterangan, tak, sebab ya, ini. Tak? Ya, baca baca. Oh, terakhir. Bagus ba -ba, ya, ya berani. Bagus. Anak minta. Ya. Kalau memang ini soalnya taklid dan madhab di sini dijelaskan. untuk Soalnya, fakta tasawuf dan segala macam mazhab kalau ente masuk tasawuf ini tidak boleh fanatisme Iya. itu maksudnya Imam Muzari sebab kalau orang sudah fanatik mazhab berarti dendam-dendam tentang mazhab seperti Muhammadiyah sama NU sekarang, ini tidak bisa tasawuf apalagi di dalam mazhab yang mesti dipimpin oleh Syekh Syekh memang imam, -imam bilang ente dalam soal ini ente mesti sholat menurut sholatnya imam Kediyakun, imamnya ente ini, mursyidnya ente ini Hanafi Bagaimana? Oh, anda dah masuk bayangin di belakang anda, anda anak syafi'i. Boleh begitu? Tidak boleh juga. Jadi, seratus persen di muslim. Uh, Was Dalam soal ini, ente tidak boleh mempunyai satu suara terangkat dihadapannya, anda, anda punya imam dan mursi'i. Jadi, kalau alwi ini, kebetulan ente orang ini matalan, ente pergi ke Halam. Syekh Abdul Gadir Isa. Ada syekh tasawuf bala. Kalau ente mau masuk sama dia, atau Syekh Hazim Abu Ghazala fil Ardun, anda masuk sama dia orang ini. Di dia orang Hanafi. Apa anda bilang, Syekh ya Syekh, anda hak syafi'i, anda mahu bahagia. Ya, saya tidak tahu, saya pun nak syekh. Nanti masih taratnya, tidak pada sama anda. Begitu. Hmm. Ha'ulah faham saham. Bukan benci mana, orang juga bermedak. Masa-hari juga bermedak. Tetapi waktu suluk, waktu ngelakoni, anda mesti tanggalkan semua baju, anda mesti pakai baju. Cenderita. Pakai gamis, anda pakai gamis. Pakai celana. Begitu maksudnya. Syek. Dia yang, kalau sudah salah saya, bukan nah, itu yang nak paham, makanya tak bawa dari ya, tak sodorkan umum dan sepanjang anak punya pengetahuan dari orang sesat ya boleh tu. Nanti sabar-sabar bilang umum sesat. Undir minjat lah lah lah. Anak tak melakukan Allah barik lagi. Anak makan tu hebat bukanlah nas. Anak tabah, anak kalam, anak mahu hebatlah cabing. Kau tak ente baca baca kalau ente mau main pengajian itu yang menurut ente punya anak juga bersedia. Anak makmum Jadi, anak kembali lagi kepada anak punya niat. Jika anak maki niat, eh jitu. Awal tak? Parik susah. ini anak bilang susah. Tidak ada punya niat ayat, tapi anak punya pengertian di dalam ini termasuk juga kalau awam membaca ini, kan? Iya kalau dia tahu. Atas nama baru dibidikkan, tapi kan kadang disebut-sebut lah dia kan ada itu tafsirannya anak kan? Anak anak mau tanya apa yang baca juga apa seluruhnya orang hadir di sana. Begini ya, Ana bicara dan anak menulis ini tidak bisa kita tulis seluruh apa yang ada dalam bab itu. Ana bawa apa yang perlu lah, anak komentari. Kalau ada orang merasa ragu lagi tentang ini, dia tidak hadir. Yasal ni, Dia datang sama anak dia tanyakan. Nanti kita bicara. Ada lebih dari ini. Ku amat debat-debatan begini, anak dah demen. Jangan anak main, lebih mahu debat Kecuali kalau kita bertentangan faham. Ana sekarang sama persis. Kalau debat, pantas. Ada pertentangan faham di dalam mazhab. bukan dalam tasawuf. Kalau tasawuf, mereka menganggap tasawuf itu suatu beda. Ini juga anak pernah undang mereka mari kita bertemu bicara tentang tasawwur. Apakah bedah? Apakah memang suatu yang wajar dan mustahil dan jalan. Itu bisa. Mak kalau enti hadir rumah ana, women nawafina, enti kurmasaat dijimban masalah, jadi ana sedih. Apalagi enti tadi bilang sama mak alwi, ana minta datang tapi right. ada orang yang menyaksikan. Yeah. Ya yani, aneh enti boleh segini. Jadi, eh, eh, sebabnya? Jadi, ini sama Hasan Bandung bukan? Eh, bukan Hasan Bandung Hasan ]Ya, gitu, serga, ya. Ya, sebabnya, ya, kan diluar. Hasan juga. Ini sebabnya, saya. Diisukan di luar. Hasan al-Mahma'u, eh, Jumayel, Jumayel, Jumayel, Jumayel. Ada Ini, sebabnya ini, saya. Saya katakanlah. Ini, Pak. Ma'ahmada'i minhanam. Ma'ahmada'i minhanam. Beralah'i suluqh. Saya, saya, Ahmad aku. Ini saya, saya, beri amat. Jangan. Ya. Jadi, saya. Almi'ya, saya katakanlah amat kali. Lalu, lalu. Anda tidak ketemu sama Allah. Anda Mungkin Hasan Hada salah salah nah, pahamnya fi suluk ma mungkin wala ngak ngerti suluk itu ya nah, begini ya masing-masing dalam hatta saat bila bila ori oh, ya. ]uh. yang baca tak ngerti hal lah enggak tahu kalau ente jadi orang yang mau suluk di Jawa cukup sudah dan orang yang mau suluk Orang yang mau suluk, tidak diwajibkan bermadhab. Teteh, wassalamu'alaikum Cukup nah, ya. ya. saja. cuma anak ya. yang mengusukkan. Kalau diterima, istri lain kali kalau ada persoalan madhab-madhab, ini saya kata-kata madhab, supaya diberi lebih, lebih jelas lagi dalam kektingan. Di Jangan ini. ini saja. Lain kali kalau hmm. ada ini, anak pergi sama ini, anak pergi sama jelas. anak ini, Saya tidak pergi sama ini, saya tidak bos oh, seperti tidak percaya pada tukang masak. Bukan. Lain kali tambah no, anu Jangan begitu. Buka. Ana, Bukan. Patra kepada Allah. Ana enggak nyangka. Ana kan kira datang di waktu ada di pemisahan. Oh, enggak da, ada. Majidianah. Oh. Oh. Luah, oh, tetep. Oh, iya, iya. Da, ada, da, ada, ya. ada Ada orang persoalan ada. Datang di datangnya orang-orang enggak ada. Kelusut gitu. Iya. Ini mana? Wah, ana pikiran ini tidak ada mengenai fisulu bagi ana pikir. Habib Abdullah ada sendiri tanya. Enti mazab ni, mazab siapa jangan mazab di capi. Oh, bila je la yang takkan dong. Eh, sudah. Itu kan minatnya suka ngomong sana. Ana sar, ana sama juga. Ana tidak. Ana juga bisa yesman sar. Salah apa kalau orang bukan, ngomonglah sar tidak baik. Soalnya, alat yang terpulang. Alat yang terang. Ana tidak pernah mendidik anak punya teman-teman untuk menjadi yesman. Cuma. Ada cara-cara wajar. Kalau ada begini, itu datanglah sama Anna tu. Empat mata, apalagi ente punya pertanyaan kemarin, bukan pertanyaan tu saran. Saran buat sedikit nyebet, tapi yang mau nyebetnya Anna. Anna rasa heboh. Soalannya pernyebet. Wah aduk pertanyaan sebelumnya ente itu sebetulnya sudah mencakup dia pernyataannya. Anna pernah ada mengomongkan. Ada buat apa? Dia lu. Anna marah terus peluh saksi ya tadi kalau belum sampai jangan ane, jangan di jang, call jangan alah maba kelan setiap ada orang yang ngomong saya tidak aku enggak mau ngomong saya udah والله jep saya saya habibillah dan demi allah dan jeple didan saya saya enggak akan ngomong di mulut enggak akan ngomong di saya setiap ada orang ngomong alah kuat ya itu jawab aku ya challenge karena ini kan secara radikal bukan terus Anda bisa kan senang ente diskusi begini. Cuma kalau ente sudah Anda jelaskan sesuatu yang sudah gamblang. Jangan terdepak Kalau enggak sudah paham, sesat. So ana dah suka ni saknora, ana paham, atau begini saja. kadang Barangkali ente kepingin memimpin pengajian ihya, wallahi ana paham. Ana makmum, ana badi ente pimpin, ana aja enggak apa-apa. Cuma kalau ada apa-apa Apalagi sudah ada orang tanya. Cuk. Kalau belum orang tanya, ada apa-apa? Sudah orang tanya, itu datang, itu saran, itu ledak kedua. Anda ada apa-apa? Jadi, -apa? anda jawabannya seperti anda. Walaupun, Iga kun ta tegi, Lebih baik. Jadi, kita lebih ikhlas. Sebetulnya, anda jawab sama itu. Dari awal mulanya sampai sekarang, anda dah berubah. Tetik pokok pangkalnya, Kalau mau masuk suluk, Tidak diharuskan. Mata apa? Okay. Kalau tidak iya. diharuskan madhab, berarti fanatisme madhab tidak ada. Ya. Madhab itu mencakup segala-galanya. Madhab betawo, madhab filfijo, madhab goliji, madhabak, madhab syaikhah, begitu macam tu. Itu toto kromnya anda tahu. Entah baca tatabilfua, sila Abdul Wahab ada. Ya begini. Cara ini dipakai. Ini mahuzali tu. Ya bandar. Tuh sejengka tak kenal. Kalau ini bersedia. Saya tahu nilai anak. Anak kalau cuma kerja, bukan mukada. Buka, anak tidak. Buka tu setakat saya kritik. Bapa apa? Ia dah bapa. Sebab pusat tahu imanan Peter. Anak masih dalam alif belum sampai selesai alif. Itu kan punya perasaan. Orang lain bisa ni. Oh, kalau pusat, anak agak besar. Anak makin besar. Kalau wali La. Khabtir Nur Zani min ramu. Jadi biasa curang. Bukan sehal itu. Anak niat di belakang di fi kalam fi sual madhab mengenai al ajda madhab adu setelah ustaz telah membicarakan dan menjelaskan ini mazhab bukan fi fi'ti tapi fi sanah kusyur kusyur hatta shuwafan itu bukan fi fil furu'a wa illa ada tapi kita kalau ada lagi, tidak perlu salahkan kita Degurannya gila-gila Itu omong omongan tidak rasa Ini yang jelas Dikambahkan kata-kata jadi orang itu tidak <tuk> ana yang tidak meragukan Termasuk anak yang meragukan Tapi dapat penjelasan Tapi juga. sekarang ini begini ya Makanya anak bilang anak-anak bagi jelas yang sudah anggap jelas begini Kalau anak bilang ini sudah jelas Ini sekarang yang bilang belum Lebih baik kita ketemu dulu Kalau ada masalah yang Kalau yang lain nah, anak-anak juga Anak kalau berjalan-jalan Anak tiada ya, pokok dalam karang yang saya sendiri. Lagi masa ya. itu. Lagi anak kan bilang. Itu saudara-saudara akan dilanggar. Saya bilang, hmm. saudara-saudara saya sampai sekarang tidak merubah pendapat saya. Wangen dia lupa. Jangan <tis> <Nah, tis> kalau <tis> mak, kalau tanya jangan marah. Ah, Had kemarin ini. <tis> Aiyah Hasan, anak hmm. sampai sekarang tidak merubah anaknya pendirian tentang itu. Makanya kalau yang jadi panci peg panci pegang tetap. Sebab hmm. anak dah lepas kependirian, sebab, sebab anak sekarang belum masuk suluk. Walau hanya masuk suluk sama anak. Oh, jadi anak ini sudah curjulan, kayak apa gente. Jadi kita pegang mazhab Jami, Prayet. Jadi kalau kita mau masuk suluk nanti dulu. Majap sudah harus jadi nomor dua, tidak nomor satu. Nomor satunya apa? Allah Warahmatullah. Langsung begitu Ali Taufiq. Kan betul ya saja. Lagu nah, minang coba, anak bapanya keras anak bapinya macam. Allah Yang Betul Cuma kalau lain ni, saya sama-sama anggap umum menjadi baiknya. Atau kalau ada tambahan kata-kata luar tidak kata, -kata, wajib, lalu, kata, -kata lalu, yang mengganggu. Begini saja, begini saja. Entah Ismaili. Besok hari Jumaat kita tanyakan. Saudara-saudara, apa lalu, ada yang sesat dari mengenai ini? Ia Saya kira tak perlu usah ada sesat. Ini dua orang orang. Entah merasa sesat ada punya ini. Saya faham, saya faham itu Ahmad Asing baik. Ya syukur. Yang penting tu begini ya, lain kali ya. Kalau saya faham tu, saya ada, Baizkela Allah. Belum tentu. Belum tentu. Kalau akan berkata ha. di seorang yang lain. Amiyama, Amiyama, Baizkela Allah. Baizkela Allah. Masuk Allah, Baizkela Allah. Ya, kan tidak pernah hati, kami masih berkata di seorang yang lain. Saya akan menghubungi Baizkela Kata diumumkanlah ke sudahnya yang faham masalah segala macam berita itu saja. Tapi dah ada banyak. Tapi bahasa yang terakhir. Baiklah alam yang. Karena ingin mengusurkan halu diterima. Ya, absurd alarasi ya. Semua berita mengenai madhab yang sudah Ustaz keluarkan istensil. Saya tahu. Inilah itu. Inilah. Janganlah bertanya. Hasan. Ana janji. Mana janji hmm. akan stencil lagi ada 8 seri atau satu seri itu yang keluar haramkah orang bermadap lahirnya madat yang mengharamdah ada 4 seri ada lagi 6 seri jadi 10 seri yang kita maukan biayanya betul lembut ini dia alwi alwi alwi alwi alwi alwi alwi alwi alwi alwi alwi alwi alwi alwi alwi alwi alwi alwi alwi alwi alwi alwi alwi banyak juga, berapa dua puluh lima boleh. Anak nak kerja dulu. Anak mau ya, beli berapa? Ade. Anak tidak ada sebarang apa. Anak beli. Anak beli sah dia punya. Ya, apa ya?